بسم الله الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَابَ رَبِّهِ جَنَّتًا فَبِأَيَّ عَلَانَا يَعِي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان دیزنا ده سورته رحمان دریم مقام شروع کیږي او تر اخره پوری ديږي انبیاء بشارات ذکر کیږي د پارادو اعمال او اعتقاد او خلق د غایظ پر الله تعالی د اخرت نعمتونو تذکرہ کیږي نو الله تعالی فرمایو ولمن خاف مقام ربہی او دا که چاد پر خافا جوی رده مقام ربہی وړاندې دو درې دو د پالون کې خپلنا چې کمزاد د دنیا کې پالي د ترزک ورګي کپڑے ورګي بچی ورکړي دي سم رس سجد سر دي پاغه کې د ماشی ته زر برابر مېچا دل سه شي نه د ور کړه ټول ولا غوړ کړي دي نه د غپلن کې خپل نه دا غرف پلنا دا غ مخه تا د وترې دوه نه د قیامت پر زبانه حساب کوي نه دا غ نه ری او دایو ته مطلب دا چې اریگی نو داغه چی کم احکامات تی پاغی بانده عمل که چې کمشه حکمی کڑه دی چی آغا موز زکاة حج و غیر دی آو دارنگی چی ده کمشی نه منکڑه دی نو داغی نه منکی گی لده غیر په بنیاد بانده نو اللہ پرمائی نداس خلکو دا چې چی ده یری پا بنیاد باندې د الله حکامات آغا ادا کئی او دا تعالی دا نا پرمانو نزان بچ کئی نو خلکو د پارا جنتانی دو باغو ندی دو جنتو ندی. نو دا امخ کنا تذکران آغر اروان دا د انسانانو دا جنتو. نو د دوالو د پاره کې د شي نه دواله د دوالو د پاره دی یو کې به انسانانی او جناتی اوبل کې به انسانان پاتکی کې او جنات دغه پاتکی چې کوم د الله نه رگی نو یا معنا دا چې د جنات د پاره شو یو یو د انسانانو د پاره شو یادت د جناتو او د انسانانو د مجموعي د پاره د دواله جن څنګه چې دنیا کې دنیا ده نو انسانانو په دې کې جناتوم کې هر کور کې انسانانو مشتا جناتوم مشتا مسجد کې دلته انسانانو مسکه جنات راځي غوي مسکه یو جماعت دي نزارنګي جنت کې بم هغه شري كرسي کې الله فرمایي چې سو کوم بس د خپل رب مخه دادو ترې دنیا کې نو دا غي د پاره د جنتو دي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ په کوم یو د نعمتونو ضرب انسانان او جنات توکذبانه تاسو د્વાل بته غزیب کاو هغه بدارو بیا مزید صفات الله تعالی د جنت کینو الله فرمای زوات افنان دا دوال خواندان دسانگو دی فا افنان جمع دفند نو یا خود تینا مراد نو عده نو عده دو نو عوال دی دو کسم دی آو یا افنان جمع دفندن سانگ اخران دی تولی چون کتاب به اغون دی و بدی دي نو اللہ تعالیٰ پرمائی دا چی دی نو دا خراندو والدی نو کم چې که او سانگی و خراندی سیوائی نو پاگی که میوام سیوائی آو حسنم سیوائی نو دا دوال سانگو والدی نو مانا دا شوا میوی پکیم دیری دی او حسنم دا دې دا دی بودو سیوائی نو اللہ تعالیٰ پرمائی فبعی ای آلاء تو کذ دیبان پکم یو ده نیمتونو ده ربخ اے انسانانو جناتو تو کذ دیبانه نسبت ده درگو کواه نو دام نیمت شو اخیرت که ده خو نیمت شو ده انسانانو ده او د جناتو ده پارا فیه ما عینانی تجریانی فیه ما پا عینانه چینی دی تجربیا نه چدواړه بروانی یاری به فهماینه خلالهما د دې بمسک د چینو غووبایګنو مخک مریو جنت کې نه رونه دي د بایو ته کې بنا ته وو د شهاد نو هغه ځان لشه د چيني ځان ل خوګوال او ځان ل مزئی نو دا ځان لشه د بیا حسن رحمت الله علیه مفسر ده تا دی نمونه ام ذکر چې د دینا مراد تصنیم و سلسویل ده لطه کداغیس تذکره با نهیشته مسیح بار گیرا شی نو ده دوالو که چینی دی چه مذکی روانی دی ده چینی ده بو انتظامم پا گیشته ده بل نعمت نفا بی ای ای حالای رب کماتو کذبان پا کمی او ده نعمتو درف ده رب تو کذبانه تاسو باغته نسبت د دروګه فيه مان من کل فاجعه زوجانه او الله پرمای په دې کې داهر یو نو اینا داهر کیسما مې وینا زوجانه اگر دو لگه هر یوم یو ده سیو ده نو دو قسمه ده دارنگی مالتا ده نو دو قسمه ده نو دارنگی میتا ده نو دو قسمه ده آیا زوجان مطلب داده چې دو قسمه یو وچ نه یو لون شو نو ده اعتبار سر یا نوعان مرادیه یا مستقل دوه کسم آیا ده یو کسم داگه دوه جوړ یو اوچ شوه مسلا انگور دی نو آغا لانده دی مقابل کې چو اوچی دی نو آغا اوسکی رنگی ایک جوری دی نو داگه پا مقابل کې چواری دي نو یو اوچ نعمد یو لون نعمد دا به ملاوی گی هر یو من کل فاكهه هر قسمه میوه نه فاكهه غشته ویل کی گی. چه انسان باغه باندې مزه او چته او د مزود پر اخوري عبد الله ابن عباس سے فرمای چې دنیا کې هیڅ یو خواګه یا تروا میون نشته ترشه میون نشته مگر غب جنت کې موجود ده درد릭 حنزل بوتید حنزل دا یو می ونیسی دام په جنت کې اشتخو الته کې ترونه د الته کې خوګلا ده بیا خوګه زکه دا جنت کې کم نه و دونه د داخلاوت د طاعات انسان دنیا کې کم نه کړي نو دا د هغه سمراتیو عبادت او بهترین شی د هغه سمرا او د هغه میوم خوګلا او جهنم کې چې کم عذابونه دي نو د ګناونو سمره د ګناونو بد شه دي نو داګه میوه ميوجد د عذابونه اغم نه کار دي نو بہرحال عبد الله بن عباس سے فرمایي هر میوا چې دنیا کې دا کخوګه ده کتر و ده جنت کې موجود ده هو کومه تر ده په دنیا کې جنت کې داګه مثل اشتد دا اخو هغه کې خوګوال ری او اګه ترवणे ده نو الله تعالی فرمایي فيه من كل فاجعه زوجان نو ففي اي الاء ربكما تكذبا پس كم يوت نعمتو درف پلتا انسانانو جناتو تكذبان نسبت دروغ وکا اَو یَلا بَرَمَی مُتَکِئِن عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُ آمِنَ اسْتَبْرَک تَکیا به لګولی دنیا کې عامل انسان کړي نال آرام سره تکې دا مطلب نه لري چې ستړي وینه کار به کړي څنګه دنیا کې انسان ستړي شي او راشي نو یې لګډ ډبول لګونه ال ت تکیا اځره حد زده انسان با راحت کې اوم به د مزید پر تکې له ګولې عال پرشن په داسه بستروبانه په داسه پومن باندې بقاء نهاب من استبرکن چې داږي لندنې طرف چې هغه تاسو تر ویل کې چې کمز مکه سره لګیدلې لندنې طرف نو من استبرکن دبد غټوري خمو نهي نو پاتې جو چې انسانې بدن سره کوم اثر او بیا سمره به ترين وي هو جنل جنتین دان او مې وی دته د્વાلو جنتونو دان انغه بنیز نو څنګه بنیز دی کې وینسان ناشته نو هغه هم حاصلول شي کې وینسان او لالډنو هغه هم حاصلول شي او کئیو انسان تا کیاوالی دنو آغیم حاصلو لیشی ار حالت کې انسان تا بتاگی میوی حاصلی گی اغد یو موسم میوی ندی او کمی ندی جلان دی لاندیو شکا انو بیا بور پسی لخت راڑی او برانے با پا لخت باندې را شکا نه انسان تا اغنیز دیرن اللہ پرمائی فبعی ای آلائی ربکو ماتو بس پکم یو د نعمتو درف پل باند پرب پل پلتا اے انسانانو او جنات نسبته درو بکو فه النقاصرات الطرف الله پرمید دغه جنتونو کې دغه باغونو کې سرده دینه چې مشتمل په بنگلو و غیره باندې بنگلې په کې دغه جنتونو سرده د بنگلو و غیره نه ودغی که کاسرات و طرف فیل جنتین و مشتملتا حاله من القصور جلالین کړی کرده فیهن زمیر جمع دنو ده دی وجنا دل تصرف جنت تا اشاره باغونو تنه تا سره دا بنگلو ناغی ته اشاره دا چه دغا جنت کې کمی بنگلی دی کمی معنی دی اللہ تعالیٰ پرمائی پی انہ پدغی که کاسرات و طرف دا سز ان ان د چې غن نظر بندون ګری نو نظر قاصره توترف الله وې نو باځي وي د جنتی بيواني بی आवाज وي جن حور عین مرادي هو کدا جنت دنیاوي بي دياني مشي نو دابا. دا به د ولادت نه نه پیدا لکه څنګه چې دنیا کې الله تلای دوباره پیدا کینو هغه وا فحزن کې پخایشو وغیره کې نځه جنهت د بیبيانو نه نو الله تعالی پرمحي په دې کې خزي دي بیبيان نه دي سترګې بندونکې نو سترګې پخاون باندې بندل بعضې زنانه نو خپل خاون ذرمشاته روانې نو خپل دی بل ګوري داغه نه پردې کې کاوه ګوري نو مخ مخ او پر دې خلکو ته ګوري نو مخ نه پټي انه خپل نظر عبادت او خپل نظر بل چا تعالی را لې نه ده جنت په بیانو کې دا صفات نشته الله تعالی پرمی دا نظر با پا با با نظر په خپل خاون باندې کوزي خپل خاون به ته ټولو کې خيستخ کاری غسره بیازيته مې نه اغه خپل نظر اغه تاوي اغه ترته به ګوري اویا داما قاسرات تو طرف یعنی د خوندان نظر برابندی طرف تمراد طرف الزواج دی یو معنا می ذکر کړه د طرف تمراد طرف الزوجات ته د غي نظر مراد دی رمه معنا مراد داله چې طرف الزوج زوج مراد دی د خاون نظر برابندی نو څه مطلب یعنی الله تعالی به د عمر حسن ورکلی چې د جنتي تب جنت کې خپل حبيبي خستګاری در بلچه آقا با تخیسته نخ کاری نبادی که اشاره شو حسن در جنت بی بیانو تا چه د دی در خسن دوجه ندخواه نظر آقا با پدی باندی اللاوی را باندی لمیت می ثهون نه انسون قبل هم ولا جان نبای مسکل دیل را ملوشه بنی تعلق بنی ساتل در دی جنتی نمخ کی. نو عربی که تمس یت مس دا چیکم محواری وینا اگې تم ویل کی اځه رنگېکه مزنانہ چې د محواری علیحد کېږي ته تامس وې اړه کی او چیکم زنانه وادي شي ابتدائی تعلقات چې اغه زړه خپل قاون ساتي نو اگې تم اړه کې تعبیر دا غنه تم سره کولې شم ابتدائی تعلق چې ساتي اګه خپل علامت د پیګلوالي موجود وي او تعلق ساتي نو اګه ته تم سوی الله پرمه لمیت یت مسه عنا انس نبي ملاو شوی دا ابتدائی ملاو و درا جیا ګپه غلطو علامت ختم شي انس یو انسان قبل قبلهم مخک د انسانانو د جناتنا نبي ملاو شوی یو انسان ولا جنن نه يو پيري نو جنتی بیبیانو بارک ہے اللہ تعالی فرمای چی ایسی یو پیری او ہی سیو انسان سره سرہ تعلق د دی جنتی نه مخ خصوصی خصوصیت خزے قاون تعلق مراد دے اغه بی نی نو دا ما نام ک دی شی ک انسانان والے بیبی دا جنت ک نو اغه سره جنم تعلق ساتل شی انسان هم ساتل شی لکه څنګه چی دنیا کے انسان چکم دعا حدیث کې راغلي دا وغه انسان د تعلق په مکبان باندې استعمال نکي نجې څنګه شیطان انسان اړمي نو دغه شیطان او جنو مړمي نو څنګه چې دنیا کې تعلقات ساتل شي نو جنت کې هم ساتل شي الله پرموي چې نا جنت کې چې کومه بی بیا ندي هغه به بالکل چا ور سره تعلقات نی ساتل نه به یې پیری ساتل نه به و انسان ساتل او د انم کده شي د پیریا خپل <سؤال> مس کی ودونه کیږي د انسانان خپل مس کی ودونه نو انسانانو او زنانو سره الله پرمای د جنتی نه مخکي هیڅ یو انسان بخپل ازدواجي تعلقات می ساتلي او چې کومه پیره د جنت کې هغه سره پیری وځي کوي نو د هغه پیری نه مخکي د زر جنې سره د هغه پیره سره به هیڅ یو جن اغه تعلق اغني دواله معنی مراد هغه کې دي شي اذان د الله جل جلال او یو نعمت دا زمینی دنیا کې انسان تعلقات ساتي خبر ختم شي او جنتوالا هغه باکري هميشه به پیغلتو بنیرست او ورپسې صورت کې ان شاء الله هغه روان دي هميشه به چې څنګه وادي شي او څنګه یعنی دمخ کے نوی باغا پیغل توب باندے اغسی بی تبدیلی بانرازی اللہ پرمایی فیہن قاصرات و طرف دی جنت کے اغا نظر بند اون کی خزی نظر افاظت کا اون کی خزی دی یا خیست خزی دی دا حواندان نظر بندی لم یتمث اون ازدیواجی تعلق بنی سات لدی سرا ان انسان قبلهم لان دید د جنتیان نو ولا جانو نو نس یو پیری فب ایه الاء ربک ما تکذبان فسبکم یو د نعمتونو درخ بل ایک ای انسانانو جناتو تاسو بدر اوژن غنه اله را د هغه تګذیب بګو مزید الله حسن د بی بیانو بیانای الله فرمای ک انهن الیاقوت والمرجان کانه ناگوې کې د جنتی بیبيانې جدي الیاقوت او پشان د یاقوت تی ول او پشان د مرجان نو یاقوت کاني کې معمولې کونتی سرواله نو تک سور انسانو او مغبت کاری او تک سپین زیړ تختې دل نو الله پرمینه د بیبيانې جدي پرنګ او په حسن کې په همرا ته سرواله کې پشان د یاقوت کانی وي او یا یاکوت کانی انتی سپی نو سپوالی کې دا ن چې داې معېدي یو سبل صله پرمی د بدن په حسن کې په سپیا کېغ به پشان د یاکوت کانی ول مرجان او پشان د مرجان کانی ب په سپینوالی کې یا په سفرت کې نو بہرحال یا کو تو مرجان کې چې الله تعالی دو حسن او د جمال او دو سپای او درنگ کم سپاتی گی دی نو دا بی بیانی اللہ تعالی پرمائی پشان داغی بی نفب ایی آلائی ربکو ما کذبان فس پکم یو دنی متون در رب خلوان دے انسانانو او پریانو تو کذبان تاسو بن نسبت در او کوئی بس والمن اد پردا چا خاف مقام ربي جو يريږي مخيدو در دو ظرفل جنتا نه تو باغ ندي سبي اي اعلی فسبكم يود نعمتو در پرب کو مار خپل باندي تو کذ زبانه تا زم نسبت درو کوي زوا تا دا, دا باونه یا دو کسم والے فابعای اعلی ربکما تکذبان پس بکم یو ده نعمتونو درف پلتو تکذبان اتا سبب نسبت درو کوي فيه ما پد دووکی نه نه چینی دی تجریه نه رواني دی چولالی بیا ام ا چینه نشو چینه خواږی چغا رواني او به خوان کی تازي فَبِاَیِّ آلَاءِ رَبِّکُمَا پَسکم یو د نعمتونو در پهلته انسانانو او جناتو تو کذی باندې نسبت درو بکوي فِیھِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجَان په دې دوانو کې د هر قسم میو نه زوجانې یا زوجانې دو فَبِعَيِّ آلَاهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا بس کمی او د نعمتونو در رب پل زینسانانو جناتو تو کذبان نسبته درو وکوي متکین د ازال کې تک لگون کې وی اعلی فرشن په بيدونو باندې بستر باندې بطائنو حاج استر دغه وا من استبر کنده ترې خ استبر کنده ترې خ مونې وی وجنل جنته ندان دوار جنتونو نو دان ان نيزه فب اي الای ربکما پس کم یوت نعمتو درپل ته انسانانو جناتو تکذبان نسبت درو بکوای فهن فد جنت نو بنګلود دیکې قاسرات تو ورفه نظر بندون کی خذری یا نظر بندون کی د خوندانو دی د خپل نظر لم یتمز هل انسان قبلهم لَمْ يَتَمَّ ذِكْرُنَا تَعَلُّقَ بِنِي ذاتِ لَدَيِ سَرَا إِن سُنْيَو إِنْسَان قَبْلَ أُمْرَان دِدِ جَنَّاتِيَانُ نَا وَلَا جَانُن نَيُو پيري فَذَايَ عَلَى رَبِّكُمَا فَصْبَكُمْ يَت نِمَتُنُ ذَر خَلْبَانِ إِنْسَانَانُ وَجَنَّاتُ تُكَذِّبَانِ إِنْس بَدَ دَرُو بَكَوَه كَانَهُنَا قَوَه كِتَابِي جمال اور ان کے فبی ای علی ربکما تکذبان پس کم یو د نعمتونو در خپلنا خپلتا تکذبان اتا زبانه نسبت درو کو الحمدللہ رب العالمین والاعتقین صلوات والسلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا صلی الله علیه و سلم الحمدللہ سیما یا اللہ <سؤال> سباطات خاطر نصیب خوشی جنت کے